الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم لا علم لنا الا الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما لم نتعلم وزدنا العالمين والصلاه واله ويطيب الله سبحانه وتعالى neka je salavati selam na njegovog poslanika i miljenika Muhameda Mustafa sallallahu na njegovu časnom porodicu, sve ashabe i sve one koji slijede dosjedno do sudnjega dana. Rečeno je, malo kratije da se obratim, pošto ste zauzeti. Ma dovezet se malo na hutbu. U hutbi je bilo govora o prijeko potrebnoj temi za sve nas. Bilo je govora o trenucima koji će svejedan od nas da doživi trenuci koji neće mimojići i zaobići nikoga od nas dakle smrti i pripremanju za smrt onako kako čovjek skonča svoj život na ovom svijetu u ga zatekne smrt Tako ćemo biti i na hjeretu. Prije svega u kaburu, a zatim i na hjeretu na dan proživljenja. Zato svaki vjernik i svaka vjernica koji žele sebi, koji žele sebi spas, uspjeh i na dunjalu koji na hjeretu, koji žele sebi sutra džanetska uživanja, moraju se pripremati za smrt. Moraju nastojati da čine dijela kojima će umilostiviti svoga gospodara postići Allahu milost i na dunjaluku na samrti i sutra na ahiretu u hutbi bilo riječi o tome kako su se naši prethodnici pripremali za smrt pa njihovo pripremanje nije se ograničavalo samo na riječi kao što je to kod većine ljudi danas ja sam musliman ja nikome ne činim zlo, već su žurili da što je god moguće više čine dobra dijela. Nisu ostavljali ni jedno dobro dijelo, ne samo da su ga činili, već su se takmičili u njemu. Ko će ga bolje ljepše učiniti i ko će biti ustrajniji u tom dijelu. I također na drugoj strani ostavljali su loša dijela, grijeh. Nastojali su da budu iskreni u tim dijelima, bojali se pretvaranja, bojali se hvale, hvalisanja, govora o svojim dijelima. Skrivali su svoja dobra dijela kao što su skrivali i loša dijela. Pored toliko mnogobrojnih dijela, strahovali su za sebe sutra na hiretu. Smatrali su da to ipak nije dovoljno. Da sutra s tim dijelima izađu pred Allaha subhanahu wa ta'ala. Smatrali su da nisu dovoljno se zahvalili Allahu subhanahu wa ta'ala. Koje im je blagodati ukazao? وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَعْسُوهَا Ako biste brojali Allahuje blagodati, nikada ih ne biste mogli pobrojati. I čovjek ne može se nikako zahvaliti Allahu subhanahu wa ta'ala na tim vidljivim blagodatima, a koliko je onih koje ne vidimo, koje nismo spoznali. Na takav način trebali bismo i mi koliko smo doista u mogućnosti pripremati se da bismo doživjeli lijepu završnicu. Trebali bismo se podučiti, tražiti znanje svoje vjere pa činiti ta dijela i u tim dijelima biti iskreni. Radi Allaha subhanahu teala svata djela činiti. Pitanje iskrenosti je najveće pitanje u našoj vjeri najbitnije pitanje čovjeku ništa djela neće koristiti ako ne bude u njima iskren pitanje kome kuran najviše posvećuje pažnje dobrojeni kuranski ajet govori o iskrenosti čak to je prva narodba koja nam je upućena vjerovjesnicima i nama njihovim sledbenicima uma umiru illa liyabudullahi mukhlisina lahud din hanifa wa bilo naređeno osim da iskreno obožavaju Allaha ispovjedajući mu vjeru kao pravi vjernci. Zatim da nama, zatim da i izvaju zekad. I poznate su vam riječi islamskih učenjaka kada govore o iskrenosti s čime sve iskreno sporede u ibadetu. Pa kaže Ibn Hazm, rahimahullahu ta'ala, iskrenost je srž ibadeta. I nema ibadeta bez iskrenosti kao što nema života bez duše. Kao što tijelo nema života bez duše. Kaže Ibnu Džavzi, iskrenost u ibadetu je poput arefata u hađskim obredima. Poznato mi da se saj tavafa u kokeabe mogu učiniti prije, mogu posli, Ali arefat ne može se pomjerti prije posli. 9. dana Zulhijhja, dan prije Hadskog Bajrama, sve hađije moraju biti na Arafat, kod je na Arafatu taj nema hadža. Kod je iskreno ibadetu taj nema ibadeta. Džaba. Ibn Qayyim rahimehullahu ta'ala kaže primjer onoga koji čini dobra djela, djela ibadeta, ali u njima nije iskreno. Želi hvalu, želi položaj, želi lep spomen, funkciju je poput putnika koji u svome prtljagu nosi kamenje, prenosi ga s jednog mjesta u drugo mjesto, samo se slama, umara, ništa se ne okorištava. Onaj koji čini dobra dijela, naoči da dobra dijela, ali nije iskreno u tim dijelima, ništa se ne okorištava. Želi hvalu, želi da se tim dijelom približi nekome drugom a ne Allahu subhanahu wa ta'la zato su rekli ništa više ne odvraća od Allaha kao što odvraća želja za hvalom želja za hvalom najviše odvraća od Allaha i Allah nikada neće iskrenost i želju za hvalom sastaviti zato trebamo biti iskreni zato trebamo kada se podučimo dobrim dijelima i lošim dijelima to je ta bogobojaznost nije bogobojaznost braća da plaćemo na noćnom namazu Kada čujemo učenje Kur'ana da se nam se srce raznježi, nije bogobojazan samo u tome. Bogobojazan je onaj koji je u prilici, kada je u prilici da učini grijeh, pa strah ga Allah, Allah ga gleda, Allah ga nanzira. Koji kada mu je naređeno da čini narodbu, žuri da ispuni tu narodbu. To je bogobojazan čovjev. Ovu bogobojasnost do kraja svoga života trebamo imati. Dakle, odazivati se narodbama, kloniti se zabrana do kraja svoga života, ustrajavati u tome. Na hutbi bio je spomen riječi Sufjana ibn Ujejni, koji je znak da se čovjek iskreno pokajao, iskreno se vratio Allah, da ne žudi mnogo za Dunjanakom, da prezire sebe, da se ne veliče, da se ne uzdiže Ma, kakav bio vjernik da se smatra malim i doista smo sićušni mali s sproma Allaha njegove blagodati koje nam je podario zašto se pojedini ljudi smatraju velikim zato što ne poznaju Allaha kad god čovjek više spozna Allaha vidi svoju sićušnost što god više ispoznaje Allaha subhanahu wa ta'la njegovu veličinu njegove blagodati koje mu je ukazao vidi svoju sićušnost prezire svoju dušu, da prezire sebe, da žuri za činjenjem dobrih dijela kojima se približava Allahu subhanahu wa ta i da sva ta dobra dijela vidi malim, sitnim, nedovoljnim. Nedovoljnim. Zato dakle čovjek treba ustrajavati u svemu tome, ne prestajati s tim, smatrati da nikad mu nije dosta, pitati se doista ima li jedno dijelo da sam činio da njime mogu zadobiti Allahu milost. Evo, sada kada bismo pitali redom da krenemo, Dajte, spomenite mi djelo za koje Allah subhanahu wa ta'la obećava da će se smilovati počinioncu tog djela. Imaju koranski ajt govore, imaju hadisi govore ko bude radio to i to, da nije došlo la'alakum turhamum, kako bi on se milost ukazala. Ima Kur'anski ajt, ima hadisa. Vjerovatno ne bismo zali, ne bismo mogli mnogo napraviti. A to nam je najpreće u životu, da postignemo Allahov milost za lohoj milosti, kaže poslanik sallallahu niko neće ući, čak ni ja neće ući u džennet ako mi se Allah nesmile, čak ni ti poslanče, čak ni ja osim ako mi se Allah nesmile, niko neće ući poznat ovim spomnim se na etar predanje da će čovjek doći na sudni dan pa će reći gospodaru uvedime mojim ibadetom u džennet od kakoga je Allah stvorio do uzimanja duše do smrti bio je u ibadetom kaže uvedime mojim dijelima, kaže ne moju milošću. Kaže, mojim dijelima. Ja cijeli svoj život proveo za tebe i tvoju vjeru. Mojim dijelima. Kaže, ne moju milošću. I čovjek ustrajavo mojim dijelima, mojim dijelima pa je Allah rekao, dobro. Hajde na jedan ta svage stavite samo blagodat koju samo ukazao kazao, blagodat vida. A na drugi ta svage sav taj njegovi balet koji ga činio 70 godina. blagodat vida, samo blagodat vida prevagnula. Pa kaže čovjeku, vedi me svoju milošću gospoda, rođenu. Čovjek nikada, da dakle, to ne smije smatrati da je dovoljno. Trebamo doviti Allahu Subhanahu wa Tala što je god moguće više. Što je god moguće više da nas očuva na ovom putu. Jesmo li svjesni kada učimo Fatiho? Iyake un abudu, iyake un sta'inu. Ehdi nas iratal mustaqim. Šta te znači riječi? Samo tebe obožavamo i samo tebe tražimo pomoć da ustrajimo u tom obožavanju. Da ustrajimo na obožavanju tebe. Idi na siratalmu stakimu. Čvrsti nas na pravom putu. Jedna od takvih također do ovaj sure Ali Imranil tako gospodaru ne dozvoli da naša srca skrenu nakon što si ih uputio. Evo, spominjali smo i šeheh bin baz, Rahimahullahu teala kaže Ne bi trebalo ni jednog vjernika proći, ne bi ga trebalo proći svežda, da ne uči ove tri dove na sveždi. Allahumme jamu kalriba lukulub sebit kalbi ala dilik. Allahummoj, oti koji okrećeš ljudska srca u čvrsti moje srce u tvoje vjere. Onaj drugi dodatak, Allahumme jamu sarrifa lukulub sarrif kalbi ila tatik. Ta oti koji okrećeš srca, usmjeravaš srca usmjer moje srce prema pokornosti tebi dakle to nije vjerodostavno zabilježeno ovo je vjerodostavno zabilježeno Allahumma ja muqallib al kulub tebi te ala dine druga dova Allahumma inni asaluke husan khatima moj ja te molim za lijepu završnicu to nam je najbitnije u životu da čovjek skonča svoj život privede na lijep način i Allahumma Allahumma rzuqni tawbatan nasuha qabla al-maut. Allahomoy obskрби me, podari mi iskreno tovo, iskreno pokajanje prijmaje smrti, pri smrti. Trebali bismo dobiti što je god moguće više od Allaha subhanahu wa sa ovakvim dobom. Trebali bismo se čuvati loše završnice svih onih dijela koji vode do loše završnice. Ni samo na vijedniku i da čine dobra dijela i da žure što je god moguće više da čine dobri dijela. Već trebaju obratiti pažnju i na grijehe, na loša dijela. Kao što vam je poznato, huzejfe radijallahu talan je rekao, ljudi su pitali poslanika, alihi ih se samo dobru, ja sam ga pital o zlu i straha da me ne snađe. Da se upoznam pa da ga se čuvam. Ajfa radijallahu talan kaže, nećete sresti, Allaha subhanahu wa ta'ala ni sa jednim dijelom kao što je ostavljanje grijeha. Nećete sresti Allaha subhanahu wa ta'ala s boljim djelom od ostavljanja grijeha. Treba se čovjek, kao što čini dobra dijela, čuvati loših dijela. Trebamo se čuvati svega onoga što vodi do lošej završnice. Kako kaže jedan veliki islamski učinjak Sidik Hasan Khan dva su stepena lošej završnice. Dva su stepene loše završce, Prvi stepen, a niko od nas ne može siguran biti za ovom. Allah i Da idemo i da pratimo ljude kako umjeru u zadnjim trenucima, mogli bismo se osvjedočiti u ove riječi. Prvi stepen, kaže, koji je mnogo, drugi, mnogo gori od drugog. A to je da čovjekovim srcem, srcem čovjeka koji je na umrlu, prevlada, nadvlada, da sumnja, u Allah sumnjam u Allah ne znam koliko se krećete ali ima slučajeva kod nas i na samrti a i u iskušenjima tokom života kada ih snađe kužnja ljude da kažu gospodaru ako te imam Allahu ako te imam daj ili smrt ili razgale Ako ljudi kažu ako te imam sumnjaju ima ljudi koji kada ih snađe teška bolest zato braćo prije ili kasnije shvatit vrijednost hauki mjesta gdje se govori o oznanju i vrijednost znanja iz naše vjere oni koji uče znanje između ostalog podučavaju se i koristima bolesti koristima bolesti šta nam Allah subhanahu ta'ala daje tim iskušenjima onaj koji to ne zna on vrlo lako može posustat šejtan vrlo lako ga zašto je učen čovjek bolji od 1000 pobožnjaka bolji od 1000 pobožnjaka zato što znaš islamske prilaze a onaj samo ibadeti počesto čini djela koja nisu od ibadeta dakle da čovjek kojim srcem prezlada, nadlada nad vladom sumnja nevjernstvo pa da se između njega i Allaha postoji pregrada, da bude vječno udaljeno od Allahoj milosti, bude vječan, vječan jedan od stanovnika džahnema. Vječni stanovnika džahnema. I drugi kaže, drugi stepen loše zavrce jeste da, iako je blaži, ali isto tako je opasan, da srcem čovjeka koji je na umrlu nadvlada neka od dunjanočke stvari a nadvlada će, ukoliko je svoj život proveo u njoj, ne kao dunjavčki slasti i strasti, pa da, prilikom ispusta, ispuštanja duše, kad se od njega bude tražilo, da kaže, la illallah, bude spominjao tu stvar, u kojoj je proveo većinu svoga života. Kao što kaže na drugom mjestu, kada govori o tim razlozima, ovaj šeštidik Hasan Han, tim razlozima loše zavrse, pa spominje ljubav prema grijehu, Ustrajavanja u grihu kaže, neminovno mora taj grih spomenuti na samrti. I gledajte, ja sam bio kada ljudi traže cigaru da zapale, zadnji trenutnik da zapale cigaru. Traže da mu se pusti pjesma koju je pjevao cijelog svoj življenja. Upališ mu korpan, kaže gasi, daje pjesma. Pada dakle... Ta ljubav prema dunjavskim slastima, strastima, bude pregrada, da ne izgovori la ilaha illallah. A to je šeitano najdraže, jer je došlo jasno čije riječi, zadnje riječi budu ila ilaha illallah, taj će ući sigurno u džennet. Ali te riječi nije tako lahko izgovoriti. Zbog ovog svega, Allahu poslanika alaihi salatu wa salam, kaže u hadisu, kako bilježi imam Bukhari, pred hadisa al-a'malu bil-khawatim. Dijela su, dijela se vrednuju po Hadis ukol Imam At-Tabarani i Sheikh Al-Albani cijenih hadisa redose kaže Allahu poblasani alihi salatu ve selam la bi amali hamil hatta tanduru bima yukhtamu lah nemojte se diviti ničijem dijelu. sve dok ne vidite kako će završiti svoj život sve dok ne vidite na koji način će biti zapečaćen njegov život zbog svega ovoga njegova najčešća dova najčešća dova Allahov poslanika a.s. bih bila Allahumma janu kalib al qulub sebi te kalbi ala dinik ovo ti koji okrećeš ljuska srca moje srce u čusti u tvoju vjeru on zbog svega ovoga neizostavno bi učio dovu prije predaje selama tako Allahumma inni i'udu bi min azaabi nar o min azaabi al qabra min fitneti al mahja o min šarri fitneti al mesihi i Pogledajte, od čega se utječe? Od kaburske kazne, od džahennemske kazne, od kaburske kazne, od kušnje života i smrti, i od kušnje Dejala. Kušnju života i smrti je spomenuo zajedno sa najvećim patnjama, najvećim kušnjama. Džahennem, ne pričaju o džahennemu. Kabor pogotovo. Dejjal nije bilo veće kušnje, nije biti veće kušnje na Dunjalu sve jedan vjerovjesnik od Nuhadu Muhammed Alihi i Salacom govorili su i upozoravali na njega kolika će biti kušnja, šta će mu Allah sve dati od naravnih sposobnosti imati sa sobom blaga, što god poželiš zar se nas pominje hadisima da će, jeli je, da Allah sačuva pozivati da je on Bog pa će pitati mladiće, ovo ćeš povjerojati u mene da sam ja božanstvo ako ti oživim oca iz Kabura I proživimo oca iz kabora, pa će proživiti. Uzeti će sablju, parasići rasići mladića u potpunosti i rastaviti ga ovako, desnu, desni dio tijela na desnu stranu, levi dio tijela na lijevu i proći između. I sastaviti. Jo živite. Kušnijte, kako? A također kod Buhari i kod muslima je došlo, Vala kad uhija ilijja enakum tuftanune fī kuburikum kum Misle, fitnet i teđale. Meni je objavljeno da ćete se iskušavati u vašim kaborovima poput kušnje teđala i kušnje džahannuma. I pogledajte, Allah u poslanika alaih i salat sam i kušnju smrti, odnosno kušnje koja se dešava na samrti. Zato Allah u poslanika alaih i bojao se. Zašto mi ne bojimo se? Koliko se mi pripremamo za to? Da nas Allah sačuva loše završnice. Čuli ste? Sufjane teorije te koji je bio poznat po znanju koji je bio poznat po ibadetu kaže bojim se da sam u glavnoj knjizi u Levhi Mahfuzu upisan kao nesretnik strahme ko od nas je siguran kako će završiti svoj život bojim se da mi se iman vjerane iščupane sa mrti zato dakle trebali bismo kako sačuvati loše završnice I koji su razlozi koji vode do loše završce? Neispravno vjerovanje. Neispravno vjerovanje. Ljudi, mnogi dana se obmanjuju svojim vjerovanjem. Misle da je dovoljno reći la ilaha illahu, Ima ih koji kažu da je to dovoljno. Ima ih koji kažu da je dovoljno da čovjek spozna Allah'a svojim srcem. Da zna za Allah'a. Ništa, braći, od toga nije dovoljno. Dovoljno je samo ubjeđenje srcem potvrda jezikom i dokazivanje dano noćno dijelima. To je iman. To je Iman Iman se sastoji od ubjeđenja, od govora i od dijela. Bez ovog troga nema imana. za nije došlo i kod Buhari i kod muslima. Iman se sastoji 60 i nekoliko dijelova, 70 i nekoliko dijelova. Najvisočiji njegov dio jeste da se kažu riječi la ilaha ilala. Najniži da se skloni prepreka s puta a istid dio imana. Pa je Allahov poslanik alihi sallam sve ovo obuhvatio. Ljudi se obmanjuju. Jeste te riječi la ilaha illallah kada se kažu koristile su na početku islama i koristit na kraju ovog zemana. Kada se sve digne od propisa, kada se ne bude ništa poznavalo od vjere, kada se samo budu govorile te riječi. Kao što je došlo u hadisu Huzayfi radijallahu talam. Šta će im koristi? Šta će im koristi, Šta će im, Kaže sačuvat će ih džahnama. Govorit će la ilaha ilallah neće znati šta znače te riječi. E tada u tom vremenu, danas u našem vremenu, kada ima znanja, kada ima ljudi praktičara, te riječi neće mnogo koristiti niko. Samo te riječi. Vezanje srca za nekoga drugog, mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, je pogubno skroz. Srce ne može nađi svoj smiraj, ne može nađi svoj rahatluk, ne može uživati osim uspominjanju svoga gospodara. Ovo srce ima svoga gospodara, kao i sve drugo. I ne nalazi smiraj osim u svoga gospodara. Za nije došlo, a lazine amenu, a totme innu kulubu hum vidikridla. Ela vidikridla hi totme innu kulubu. Oni koji vjeruju, če se srca smiruju uz Allaha. A zar se s nečim drugim smiruju srca, smiruju se samo s sa Allahom. A ljudi danas vežu, vežu se za svoj metak, vežu se za žene, vežu se za djecu, daju vjeru za to. Šta će im koristiti? Šta će im koristiti? Spominjanje toga je, a zasigurno, onaj koji se veže, zašto se i za koga se veže na Dunjavku, to će spominjati na samrti. Poznato vam je da ljudi u najtežim trenucima i nesvjesno Traže da im pomognu oni za koga se posebno vezali. Koji od vas bio u ratu, učestvo u ratu, gledao, pogibiju ljudi, kako ginu, spomnju najčešće majku. Jer su posebno voljali, zaslužuje majka da se voli. Ali Allah je znač svakoga. Zato mi trebamo svoj jezik i svoje srce vezati za Allaha. Da bude neprestano, vlažno od spomena Allaha subhanu wa ta'la. Pa da u tim trenucima spomenemo Allaha subhanu wa ta'la knjige prepone su događaja, i kazivanja o ljudima koji su na oči bili. Daje nam takvih ljudi. Međutim, na samrti nisu mogli da kažu la ilaha illallah. Kako bilježi Hafiz ibn Ređebel Ahamberi u svom vrijednom dijelu najpoznatiji komentar na 40 dnevih hadisa od Abdul Aziza ibn Ebiruada da je rekao, otišao sam čovjeku na samrti da ga obiđem, pa sam zatekao skupinu ljudi i jedan od njih ga postiče da izgovori riče, la ilaha illallah, šuti. Reci, la ilaha illallah, šuti. Da bi na kraju, kad je duša počela da izlazi zadnji trenuci, iz njegovih usta rečeno, huwe kafirun bimatekul. On je nevjednik u to što ti govoriš. Jedan od mladića nastradao, sa uvraćanjem udesu. Čovjek koji je bio na namazu. Čovjek koji je posle određenih namaza učio Kur'an sa svojim prijateljima. I došli prijatelji u zadnjim trenucima, čak jedan od njih donio mushaf, taj iz kojeg je učio. I tražili od njega da kaže la ila da bi na kraju rekao on ne vjeruje taj mushaf kojeg je učio. Jedan od razloga jeste, braćo, i sljedeći da Ne vodimo računa o svojoj unutrašnjosti kao što počesto vodimo računa o svojoj spoljašnjosti. Razlika između unutrašnjosti i spoljašnjosti je tekako opasna. Kao što rekao danas, mnogi od nas gledaju da urede svoje odnose s drugima, a nisu uredili svoje srce. Zar se ne bojimo hadisa Abdullaha ibn Masluda radijelullahu sallam kojem kaže poslanika alihi salatu u Inna ar-rajula la ya'malu bi'amali ahli al-janna hatta ma yakunu baynahu wa bayna-ha dirah, fayasbiqa alayhi al-kitab biti ljudi koji će činiti djela stanovnika dženeta, sedok između njega i dženeta ne bude koliko je lakat. Pa će ga preteći ono što je zapisano u knjizi pa će početi činiti dijela stanovnika vatre i ući u vatru. Oj hadis ima i drugi rivajit kod Imam Buharije. Ina ar-rajulu la ya'malu 'amala ahli al-janna fi ljudi koji će činiti djelasta nonika dženeta kako to drugi vide. Ow min ahli anar. Anta bitestan inkarat. Kako ljudi vide? Ljudima se pretvara i klanja. Šta je monafici makorisio namaza Allahim poslanikom alejs. Ništa. Koristio učenje Kur'ana. Ništa. Poznato vam je hadis. NSA i Malika. Kod Buharije u Buhariji se bilježi čovjek koji je bio kršćanin pa primio islam. Bio pisar objave. Pisar objave za rima časnik posla. Pisao objavu. Naučio sure El Bekare i Ali Imran isplemeniti plemeniti usta Allahov poslanika Ali Islas. se. Vratio se u kršćanstvo. Ono. Ko je sigurn od nas nakon toga? Čovjek koji je sjedio i gledao u plemenito lice Allahov poslanika Naučio od njega Kur'an. Al-Bekara, Jalim Ram. Pisao Allahov govor. Prisustvovao u dolazku Meleka Džibrila. Ko je sigurno? Pa kad je umro, zemlja ga tri dana izbacivala. Kabor ga izbacivao. Na kraju ga i ostavili. Prvi puta kad su ga ukopali, sutra dan našli su ga na površini zemlje. Pa su rekli, to je učinio Muhammed i njegovi drugoj krivo im, što je ostavio njihov vjer. Pa kaže, sad ga još dublje ukopajte, pa su ga opet našli ujutro izbačeni. I tako i treće jutro, nakon toga su ga ostavili. Zato dakle treba voditi računa o svojoj unutrašnjosti i svojoj spoljašnjosti. Kao što vodimo računa o svojoj spoljašnjosti, isto tako o svojoj unutrašnjosti. Ne smijemo da dakle biti sigurni za sebe, moramo se vojati licemjerstva, A to je, poznatome u hadisu, šta se kaže? Da je pretvaranje rija skriveno, kao što je? Hm. Kako je to u hadisu? Ma, od malog širka je pretvaranje rija. A ono je skriveno od crnog brava na crnoj stijeni u crnoj noci. Tako čovjeku prilazi, da se čovjek pretvara radi nekoga drugog. Otpočne radi Allaha, ali priveda radi nekoga drugog namazinika nekog u drugo djelo. Haj, kada vidimo kako su hm, naši prethodnici, a šta koliko se bojali za sebe. Poznat ovaj slučaj, Omera i Hozeife, Hozeife radi Allahu talan, je bio čuvar tajne Allahov poslanika alihi salatu oslamu. Vjerovjesnik salallahu alihi salam dao mu spisak imena munafika u Medini kao Omer Omer ko me obećam drenati još na tunjalu Omer za kojeg je rekao Allahov poslanik salab, da je nakon mene bilo vjerovjesnika to bi bio Omer Omer koga je Kur'an potvrđivao nekoliko puta, četiri pet puta ga Kur'an potvrdio, kaže Omer dođe govor Allaha isti Omer kaže propis tako treba dolazi objava da tako treba a kaže Omer huzefi, ima li mene među njima Ima li mene među bunaficima tim? Abdurrahman ibn Auf dolazi kod umu salemi, kod majke vjernika i kaže, o majko, treba mi savjet. Ja sam najimućniji korešija. Imam imetka mnogo. Najimućniji. Nema korešija da je mućni od mene. Strah me. Strah me da me imetak ne uništi. Koliko sam mi pitan za sebe kaže dijeli, da sad tak dijeli, čula sam Allahov poslanika alihi salatu sam da kaže, doista među mojima sahabima biće će ih koje kada napustim nikada me više neće vidjeti to znači će umriti nevjernice da će biti onih koji će se otkinuti od vjere, kao što vam je poznato nakon njegove smrti mnoga plamena su se otkinula ostalo ostala Medina, Mekka i Tajf. Svi se posle vratili u nevjerstvo. I veliki je vallohi i u tome. Zašto Mekka, Medina, Tajf? Zašto su oni ostali? Zato što je među njima boravio Allahov poslanika alihi salatu veselam. I u tome je velika mudrost i korist da se učeni ljudi moraju miješati sa običnim ljudima. Da obični ljudi vide da su i oni ljudi kao i da su jučeni ljudi obični kao i oni plemena koja su se otkimula nisu mogla da vjeruju da vjerovesnik može umrijeti smatrali su da je nadnaravan čovjek doći moni koji su živjeli s njim znali su, poznavali su ga dobro pa je izašao Abu Bekra radi Allah ono je rekao onaj koji obožava Muhammeda neka zna da je Muhammeda dobro obožava Allah, neka zna Allah živi i vječni. Doista će među mojim ashabima biti oni koje kada napustim nikada mi više neće sresti. Abdurahman ibn Auf izašao sa prestravlje. Koli od nas pa prolazi Saul što bismo rekli snužden nikako pored Omera, kaže Omer šta je, šta je bilo, kaže tako i tako. Omer odma drugi ide do Musleme je sam njeo ja od njih. Ima mene među njima. Ima mene među njima. Duge nade, razlog su loše zavrce, čovjek se nada i nada i nada da će živjeti i ga umjela, skuplja, ne vodi računa o svome aheretu, ne vodi računa o svome smrti, o svojoj smrti, a smrt bliža do ove za vratu. Zato je Allahov poslanika alihi sallam posticao nas da, kada osvanemo, da ne da ćemo umrijeti. Kada je rekao, budi na Dunjavuku poput stranca, kada dođemo ovdje, ja, među vas, ja sam stranac. Ne znam izlači dalje odavde. Hodajte vi u neku drugu državu, vi ste stranci. Uzmete ono što vam treba i budite poput stranca ili putnika, prolaznika. Pa kaže, primjer mene i Dunjavka je poput primjera konjanika. Svratim malo u hlad, odmorim se, idem dalje. Putujem ka Hiretu. A kaže Abdullah ibn Omer, kada osvaneš, ne očekuj da ćeš omrknuti. Radi sve. Ono što trebaš uraditi, radi ne odgađaj za sutra. Ne znaš što ćeš A Ako omrknješ, ne znaš što ćeš osvani. Ali ja radijelullahu talan kaže, najviše čega se bojim za vas, jesu slijedjenje strasti i duge nade. Slijedjenje strasti odvraćaju od pravog puta, a duge nade odvraćaju od ahireta. Čovjek ne razmišljao ahiretu. Loše je društvo birajmo sebi dobro društvo. Budemo li imali društvo skupu, cijenu ćemo platiti. Međutim, ne se to moći nadoknuti više nikad. Nakon što čovjek umre, nema povratka. Pa U arabskom jeziku za druga se kaže sahib, ashab, je li sahib? Isto tako Rešvic zna sahib. Sahib i sahib. Sahibu sahib sa sinom umjesto sada ashab shab prijatelj je sa sadom a sa je sahib sahib znači onaj koji te uče pa sahib je sahib drug je onaj koji te uče pa zato izaberi druga koji će te uči ka Allahom zadovoljstvu koji će te uči ka dženetu s kojim će se tvoj iman popravljati, jačati nemojmo sebi birati društvo samo nek nam je bolje na dunjavuku Naši predsjednici kažu kada te sretne, da te sretne danas čovjek, kada god te sretne, da ti ukaže na tvoju mahanu problemu. Ne držiš se vjeri, tu si propustio, ovo si propustio, tu si zakazao. Bolji ti od onoga koji kad god te sretne, šako dinara i dirhe imati dadne. Ovo ti popravlja tvoj dunjalog, a drugi ti popravlja tvoja heret. Drugi ti popravlja tvoja heret. To je ono što je jedino vrijedno jer je vječno. Zato izaberimo sebi druga za nije došlo u hadisu: "El Al mar'u ala dini sarihi, falyanzur ahadukum man yuhalil." Čovjek navieri svoga prijatelja na vjeri, na običajima, na ponašanju svoga prijatelja s kim se često druži. Pogotovo ako je slaba ličnost, njegov drug će na njega ostaviti utjecaj neminovni. Zato neka svako od vas gleda s kim se druži. Zato tako dakle, vodimo račun o svome društvu vodimo računa o svome pridržavanju za vjeru. Kako je naše pridržavanje za vjeru? Prve generacije, šta im je sve nuđeno i nuđeno? Kroz kakva su sve iskušenja prolazili? Nisu odstupali. Svijete se bilala. Radijel glavno, šta je bilo s njim? Zagre, nisu djeca vukla po medini, po vralom, užaranom pjesku. Ostavljali ga u pustinji, kamenu stijenu na njegovu stomak i od ozgo pritiskali ali ni ostavio jer šta da se to nama uradi poslaniku Alihi Salat sam kažu ako si lud da tražimo lijeka ako hoćeš žena oženit ćemo te skoliko god hoće žena ako tražiš i metka učinit da budeš najmoćniji od nas ako tražiš položaj da vladaš nama, da ćemo da vladaš ko ne bi posustao radovim ali nije posustao Jedno mu da shaba loho poslanika ali ih kasni u doba islama, jakog islama. Dolazi kod njega, obilazi ga pa hoće da mu priđe iza leđa. A bio otkriven pa vidi ožiljke, leđa puna ožiljaka. Kaže šta je to? E kaže poslaniće, mojim leđima su gasile, gasile vatre pomeke. Vatra ispuste ga na vatru i gase vatru. Amaribni Jasir, toliko zlostavljan, kažnjavan, da nije znao više što govori. Pa bi u takvom stanju, ili tako, kako se spominje, zanegirao poslanika, ali sam, dolazio plačući. Kad bi mu poslije rekli šta je rekao i smijavali se s njim, postavio se vjeru Muhamedovu, rekao se to, dolazio plačući. Poslaniće, šta je sa mnom? Rekao sam to i to. Nisu mogli, nisu mogli da vladaju razumom od kažnjavanja, od zlostavljanja na niko nije šamar opalio za Allahov vjeru, a ostavljamo polahko vjeru, popušta. Pogledajmo našu praksu, pogledajmo naše ibadete i vidjet će. Ali svi ćemo mi stati pred Allahom. Svi ćemo mi doživjeti ove trenutke. Zato izaberimo sada dok smo u rahatliku, u zdravlju, imamo slobodnog vremena, sada sebi izaberimo. Sada sebi izaberimo kako ćemo imati završnicu. Na što im to tako dakle, imamo lijepo za što ova dobra djela i klonić se ovih ovih loših djela. Jer to su trenuci koji moraju doći, koji se neće odgoditi, kada dođu nema popravnog ispita. Jer, za to, dakle, pripremajmo se. Ovo sam ja, zato da koje pripremajemo se. Pouzem htio kratko samo da kažem pa ako neko ima nešto da pita da